په باټ په اړه بیان د کائنات خلقت او اسلام او د اسلامه بنیاد دي د ریا کې دونه د لوی رجو د خدای توحیدیت د حضور په حقانيت دا قیامت ته اسبات او پراخه همدا لري علامه زمين دي سوره مبارکه کې بیان شوه نو دی چې اخته عام کم نه ザ काप سره چې ویل دا काप سوره بنیراته موشکي خو تفصيلي احکام او استراحات ماکم مکرمه کې نازنده سالو د ارشاد ته او سالو په ګان نه حق تاس تا د تیر صورت د صورت روم په آخر کې خدای پاک ویلو ولقد ضربنا للناس في هذا من كل ما ف من تدقيق قران شريف یا هر قسم بیان کړی د خلق مې په یو د پاړه په چې سړی په څو ګډې کې د ځان روح کوم کینه تبصو کې ہدایت د دې سورتم احاس په قران شریف د صفت مشهور شوی موږ اروندې سورات خاتمه د قران شریف په بیان و د دې سورات شورو د قران شریف په بیان مار. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام خدای پاک آلن په پا مراد سره په مطلب دے آیا دا د خدای پاک او د حضور پاک پرنیانس پا کی داراس خبری اشاری دا اشاری بیونی جملین مختصر و الفاظ و سارا تعبیر کون دا دا عربی جب نرامن لی دا نور و جب تی دا عربی نقل لی ياليف معنى اول لام معنى لازم مم ممانى مؤمن نواليف لام ممانا دا اول ضروري پا مسلمان استقرد دا دي كتاب دا دا اخبارون وقتلون ونمخك دا سکودون ودا کالجون ونمخك دا دنیا دا خبروز دا کولو اول دا کول دا دي كتاب مسلمان ضروري بي دا دا دا خده كتاب دي آده كده انسانية بولهم دي آده که ده سعی عقیده بیان ده نچه عقیده دیز دنی انو با کت جولاشنو سو چلو شو چه عقیده دی ده در درزی تو با جولاتو با قصاتو با زرگرتو نمخ کے قرآن شرش در درزی در در در در نو لام میم اول دروی در پہر مسلمان استکڑ دی کتاب ده تلک آیات الكتاب الحکیم دا راوان چی دا آیتون دی دیو کتاب چې د حکمت نه ڈکتے ودو رحمه هدايت فقي او در رحمت په بيان دي سبب در رحمت للمحسنين میکان دا پا. او للمحسنين نیکام ربا قياس كله نو څخه اتور کی او عمل په نه کينه اي د سفره نور منت چونکو عمل کينه دغه د پاره د خیر ذریعہ کنه پیدا کوته د پاره د خیر ذریعہ له کینه او یو ته फायदा و نشه تبله توانا نشته نیکام نیډران انت نیکا نو یا دکاندارانو ته یا ګلکارانو ته یا ټیکادارانو ته نه ټیکاداران دکانداران ګلکاران نیکان بالینی چې دا صفتی پکې هغه کدا پکې نه داراتون کې نو ته نیک ني نیک څوک دې الذين يقيمون الصلاه چې موږ ټک ټک یې وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَآمَنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَعَامَلَ اللَّهُ بِالرَّبِّ دَاخَلَ الْتَوْحِيدَ وَالْهِدَايَةَ فِي ذَرْقِ قُلْنَا دې کامیابی موږ دن کې دا خدای نیکام شو وړاندې شریف دې نه سانا نو بیانې کړه چې د خو خلق بیان شو چې خلق لري ته وي چې موسکي زکات پرتي په اخرت یقین لري دڅو میکانو نیکانو سره مشد بدانو ذکر او جنت سره بدو ځو بیان نو بڅوک دې ومننن ناس باځه بداره خلکته مې استری الله والحدیث چیزان لالی او بس خبری علی بجلی فخائی او بس خبری فخائی یو دل لان سبیل اللہ چی خلق تی گمراکی دا خودی دلارنا بی غیر ایلام پنا پویسارا مخبلا ما پویدانا پویان دو ککی وی اتخیز آن حضورا نیسی دا خودی دلاری د خده پلار پوریان د خده دا لار کار کونکو پوری توخی کنی اونایکا لهم عذاب محیم دی خلقو دا پاری و عذاب دیچ سپکونکی دی دی خب سپکی لحوال حدیث ستا رکھ آ بس خبر ستا رکھ نوکران شریف مبارک کتاب دیچ بعد واقعاتو تم اشارہ کئی آ مضمون عامت دیکھیں ارسو قرآن اچھے سوک عباس سیزونا لی خلق پہ خراب ہوئی دلو بطوخ سیزونا خلق پہ دخلے دلار نعباسی لحوال حدیث عباس خبر خدا کی یاد سے خدا کی باتوں سے خدا کی راہ سے غافل کرنی والی سب لحوال حدیث میں داخل ہیں یہ او سر نظر ابن حارس ہی مالدار و تاجیر و نو دمکی ده خلق و تول جن پا تجارت دیده دی تجارت عراق شام بیروت و یمن ده خاریو بانی بگازی با ده نیو چه حضور پاک داده دین شو رو کنو دیو دم پیدا کن او ده ایران نو ده ایراق نه گانی رو لی بیتونه ناریده پاره بجلیسونه جور کرن تنگ تا کور ناغا جینه بگلونه او اغا صندر بیویلی او اغا صندرو که در طفاقو بادشانو قسیده در اسفندیار درستان در بارانگور منو شیروان در کیقوباد در بادشان پالوانان عاشقان معاشقه دید اغا در صندر در د خلکی در خوان شریفو ان زه را هم ته بهې زموږ لرته ده ته نه خو لیک نه امره دا دې څه ته همدایان درې غانې او درځې زموږ د سړي په خې یو غدې کې ساز و یو ساز د نفس زما نفس له خوان ورکې لکه چرګ او توله چې د سړي په خې زه انداره چې سمعنه په کینیشته دماغ خبرول په تینشته دا اله مخبره دا وا خبره دا نسيت خبره کتابونه نزدکو اللہ دا, دا یو محنت واری دماغ بانی بوجاوالی فکر کری نو تحلیک سختي او دا کسی اوالی چیز دیتے دا کسو دیت کتاب شورو کا من تر سباب پوری بخوب برنشی ناس بی او کود دین مسئلے دیورتا شورو کنی نو بگرس بے خوب بور گنی نو دا کسو دا اثر وی نو پا کوئی بادی آگر خلق تی چه اخلی دا عباس خبره او خلق پی دمراکی او دا خودی دینو لارک پور طوفی خدا عباس خبری سنگو دی عباس خبره دا گان دا لو بی کرکیتونا دا طول پاگا بسیاتو کو داخل لی خلو بی بری دی دا یاد ماره یو آغا دی چه آغا کفر دی لیم آغا دی چه حرام دی ڈرے ماغا دی چھ مکروحا دی ہاں بے باقی روان دی حرام آرک لوبی دی چاہے غلط عقیدو او دا غلط و پرچار کی لکه لکہ خپل خپلی لوبی روسیان خپل سندرے ہوئی انبان خپل گیتو نا خلک خلق کافر کوي داسې اقرامی جوڑ کی چای کی د پیغمبرانو درانی هرې کی د غي سپکي نه اړ د بي بيان پیش مناظر کوي نو دا قسم لوبه دا قسم باندې دا کفر د اسلام دی نمبر حرام دي حرام دا غانې বজانې یا مې دا کله کومه نسام پرچار پکې نه دا یسا یتي اسه دا یو څه یا ډول بازی او سرماوی لا کډيري لوګانو کې چرغ دي دا حرام دی هغه تقوي خوال حرام دي دا دایک اربار حرام دي دا دله سامان وشتن حرام دی سیتار رباب او داجي غشتل حرام دي داvem قسم دلو مخبر شي درې ما ادي چې ماکو هدي ماکو ها کرکټ فټبال چه ده حد نزیادشی حد نزیاد داشی چه دا ده بنیادی کار نده باسی او تاکی غلو شغلو که زیاد لکه ده موجوده لکان چی کئی ده مکروه دی او که منز پی پاتی ده نده خوحام نی او که منز دیوار سرکام خدا نور کار نده بیویت نده مطرح نوبه یو حد پر دواده که یو سې سکی نه د دنیا خیر وی نه د دین ماخد باندې بالکل او که د دنیا خیر پکې دی چې ورزش پکې وشي بدن په فایده ورکی نه ناروا دي خو یو حدته لري حدای چې ضرورت له فشارکه طبیعت کې د لټرافي ناشي سوخ په تیر کې داسې نه چې د سبق ما په ځانو دا عبادت نا پیغانو باسی او دا دیجین تکٹ والی دا دا جہان خرو او کراچه تلاشی تیل تا کرکٹ کی دا گا بے حرام دی لیکن دا یا بس اولا دا تکٹونا د لوبو د پارا رشتن دا جرم دی او حکومت چی دا خلقونا پیسی لی دا مجرمان دی دا لوبو دا سے حت تا ټیکټوي چی پاگئی بانی تکٹوی او پاگئی شرطن اوي کې جواره راځي دا حرام دی او حرام, حرام او حرام او کله کله فن پور کې دا څلک صاحب یو 10 منټه لوبه کې ټټبالو کې والیبالو کې ټوپنوم وای دا خند فلک صاحب بیا خپل کسا مازه ودین علی او درې قسمه شریعت په کې ګړي یو د جهاد لوبه لکا نیزه بازی کن ده تورو وال ده دیوال نه نه روانسی ویم پا اس باندلو بکن گردول کن ده بسکشی کن نه کابلیان چکی ده بغلام والا تاسونو منده وای تاسونو نیزه بازی کن ده چونکه جهاد تمرین ده مشق تنو ده ملکه کنیات ته فقید جہاد کو نو ثواب درم دا خدای سره له دې وکړه نا حضور پاک ویلي یع قسم لهو په خانه مره درو ما رميو بقاسي وتعذيبه و وملاعبته اهلل بل پور والا زکر دا دا محبتی و مظاهرات او دا اولاد پیدا کدوی و ذریعه دا شریعت دا واری چی د خوزی و دا خوان دا اندازه محبتی نداغی ما اشکور بخی آج سره کور ترانه نوزی و په پو گپروتی و درست چلی لکه زمون دا پختانه یا خوز لکه دا غاقشان گنی نی دوڑی تکینی نسلامی نکلامی آجیز دا یری غگ نکر دا دسته ار جنده دا, دا انسان نده دا شریعت پا نظر که دا یا حیوان ده حیوان نا زیاد درهند ده نخوزی سره لوبی کن او اس بانده گرده و او دا جهان پولی لو لکنی زبازی از سونا نا روازی تا دای که نا روازه کمتر لوبی ده یا کمتر کن یا بیداری علی زول نا روازی کہ دے حرام کہ نو مکروح دا کہ دا او که جنگایې نه به حرامې ته جنگایې نه مکروه دي نه کنه نسوار په شان او که جنگایې په بیداو جنگه یا د غزان لوبه کوي یا د منی رو لوبه کوي دا لکان او جواریف کې یو بل نه غټي نه حرامې نه باور غدين نه من کوي د منی رو لوبه کولې دا جواره دې بیداوی انزو نه او جنگول یا ولسا یا شطرنج مريو او پای شرطونه کې خوادل مدا جواري دا او کاسي ز مري کو شطرنج نو به روا ده خلق وخت ته ننوبه د وخت بلګ وخت ته خلاصږي غلوپ کې کوم محمه لکه پاکستان چې د الکان نګي دا حرام کار کوي زبانه چې په سی لګای دا قومی امانت دي دا فا یاو الک لس لاک دالره لیکی الک زناؤ زموخ مجاہدینو تا ضروعت تے نو دیارو لوگونو بیٹو پتن نردو لیکی یاو قوم چه او ویسا او یا روپے هر سڑے خرزدار دی در دنیا یاو لس ارب دالره خرزی پے اگی پلو بندوم را خرش کئی کاغا قومون کئی صدقوارا چی زمو تاو طولی گانا کری. نایی صرف آبس پیسیم دیری دی آداغی جند دک دی پوری دی اخوانو دی زمون خاقیده دا چې اولی جند رانوان دی زمون لخ ملکون خلقو آگشتی دی زمون قومون محاجران شیدی زمون مجاهدین مجاہدین پکار دی مول اللوب غار عمران خان دنی دی پکار دا خر انا موجوده پیسی چی پالکان لگی دا دا قوم سرمایه دا چیزاری کی اچھا خلقنا لفاظور مدا ظلم کہ دا په لہ اول حدیث کې داخله هي بعض خلقانی چې ابسیات اخلي وخي او د خپل عرب ريدي دا لکان ب چرتمیز کړی فقله من قران چې پندستان کې لو بيد لاهور لکان لار شټول شرابو نس کېل تک مداوم ته مونږ دي اجازه دې نالتا قوچه ده سرحل نا پوروزی امبرسر کول پور ده شرابونا دکتا دو کہنو نای دیسی شراب دیسی شراب پور شراب سکی حرامیان من دا قوم پختل شرابو دا غلا خلا دے دا موجوده لوگ دا حکومت دا جونگ د مجرمان دی دا امانت بیز آئے که دا اسلام دا سه او نو یا شاعر ایگر قصید اویلو صفت اویلو چه صفت اویلو ہم بادشاہ ورطا اویلو لراشنو بے بہبور ان دا شاعر ایگر اوشال اوشو چه سال لراشنو اینام براک چه سال لراغ ایم بادشاہ اکپلکار کی دا شاعر دی توخي کئی کلیو خوا کلیو خوا چه دا بادشاہ سلامت جو ما تا خیال نویلو اگر ور تا خیال نویلو اخیر قربان تر آگل ا را قصیده ویله و طاره توینه چې سان لراشنو می خران نو چلو شه پر موږ زماده دې په درو خوشالک تا دا وی چې دا افلان کې دا افلان کې دا دا اسمان مر دې او دا د زمکه ستوره دې او دا نه دا خوري ټول درو وي مامدر ته درو وي تا زم ما په درو دې خوشالک ماسته ته درو دې خوشالک دا پیسې چې ما سره اندهو زمانه نه اخذ قوم ما مانته نا پیسې کومه تونه لګای بغیر د سې زینہ د دې ټول ما تخرب پاکه تاسو کې دی مجرمانه نو په دې لوبه چې سم را پیسې لګې دي پکې مجرمانه دا و دالو بنه نه دا بسيادتي لو خدای چې څوک واره وکړي پکې په کور کې لګ سات نو انته له دې داخ کار نه نو نناسي مغنستری الله والحدیث سو قال خلقت اذا لنق وقي ابص خبري د نو ګټونکو خبرې یو بالله سبیر الله په دې خلنګ معاګه دې په دې ده نه په دې تلویزیون کې چې تاسو ډرامې راځي دا ډرامو ته خلک نه راوځي ځکه په دې ډرامو هیڅ نتیجه نه راوځي علاوه دې نه چې خځې بد اخلاق شي او سړي بد اخلاق شي د یارانو چلیز د کی او سړي نيز د کی سلو سلو سلو تواضش سړي پر دوه خو د تمور او خځې پر دوه څونو على كاميرا كارفكر ودا ثقافت ثقافت ستاوي د جهان حرامي توپته دي معنی اخلاق خوش کمن یو کارنامې زده کړه ک جذم جوړ کړ پدې ډرامو باندې څه شی وکړه موټرنجونک یوالک سین سي تجربه وکړه یو شي جاته پد روانې دې انا اول دېینه چې قالك اذا كارن حقن پاکستان کې تعلیم ختم شو اونایک اللهم عذاب المهين دي چې ته نه قل کین پري حرام خبرو کې نقل کیږي کې خکارونم دي هغه خېر نته وګوري اونایک اللهم عذاب المهين دي خرقه لا پار عذاب څه ته ممكنه واذ اطلعي عليه اياتنا دا چې قسم سړی ته چې زمونږه ایتنه له ستې شي دا درامو شوقیت چې دویا چې راځه د منځ وخت ولع مصبئان دیشا شاکې په تکبر کالمیا اسماءها لکه چې خبره و نه ریدا کان نه په وقرا لکه چې په وګونو کې کوونه ده وګونی درانه تبشر به عذاب علیم دا چې سړی لزیره ورکه ده یو دردناک عذاب دغه د دې د نهه په کرانه باندې ځکه قرآن شریف کټون د انسانانو باندې خ او ب خ او ب نه خره انسانیت کتاب دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طواخل چې مانو نه وروړي او نه کارونه کوي لهم جنات النعيم دي د پاربد خوشالو باغونه دي خالدین فیها دی وحمیشی پاتې کی وعد الله حق داد خدای وعده وهو العزيز الحكيم خدای غالم دیار سکونی شي هاغه حکمتونو قاوان دیار چاته وداغه د عمل مناسب بدل ورکړي دا دا کم زاد د طرفه هدیبي دا دا غزاد د طرفه هدیبي چې هغه د قدرت حرص مننه نه ورنور مننه ترس قومه او ستوي کنه دا دنیا یو باط شاواده یا د دنیا لیدرانو کړي نمون به چې ممکنه د دروږي لکه دا موجوده لیدوان خو در دي یا اسی خلق دو کئی یا اوٹا قشتل مقصد دی نه دا دا مالک حقیقی دا طرف خبری دی چلی اگه قدرت هر سموی نو نا اگه کې خبروکی درود نشتا نا اگه دا قدرت سمخی دی خلق السماوان اگه پیدا کردی اسمانونا دی غیر آمدن تاؤناها نا غیر دا سستنونا چتاسو یمینه یعنی کستنی لی ختاسو ب که ها زمیر عام ترادیش ار کا سماواته بغیر دستونو خدای اسمانونه پیدا کړینی تराणه ها تاسو ګوره کنا کن اسمانونه اسمانونه یې ستنی نیشته یو لوی نظام یې منظره څنګه لګېدلې ده اسمانه تا ټول تحت الغيبان د خدای په حکم باندې د یو خاص نظام او ترتیب باندې ولادي وګرزي وعنخا فی الارض رواسیا پره پس مکه کې پیدا چولې دي مضبوط غرونه ان تمين وکم چې پذولن کی راز مکه په تاسو زمکه کې خوده پیدا کړې دی او دا دې سخه له متناسب کړئ کدا غرونه نه دی راز مکه په وخت دی دا شوریدم دګیدم وبتت فیها من کل لاب با خدای فاروارته دا کړي په راز مکه کې هر قسم زنه ور مشره ته کوي دی داستی سیزونا باونی چه حیران باشه داستی ماغان داستی اشیا کل رنگونا تور باک شین با یو تاوس دی بناو تاو گو را حیران باشه خدا استا سنگ اخکو لکار گولی سنگ رنگونا دیو فایو یو بناک سو سو گلونا سو زمین شین زیار سور داستی ننگ چه نپا دورو آنگی نپا نور خراگی و بعد خدا پیدا کری فارکه یی تاسو کې هر قسم زناور او عند الله من السماء ما سلینا ذی لذ بر طرفنا او بو قامتنا فیها زرغونه په دې سمکه کې من كل زوج کریم هر قسمه جوړه من عزتمن دین مالمي چار بوټی کې نراو کوزستان زکه فريدا بوټو نه تعبیر په زوج سره کې زوج معنی جوړه اسدی مالم قرقوان شریف له سره نروخذا پا غنموکی پا جواروکی پا دیکتوانوکی پا توروکی پا قجرووکی نو امبتنا پیا من کل دوجن کریم هر قسم جوڑا عزتمن بوٹی قیمتی خوا... ما پیدا کروی دی هادا خلقنا دا خود اخده پیدا اخته نستاسو نی بوتا نستا پیدا کروی دیا و قرآن توقھای حارونی ما توقھای مازا خلقاللزین من دونه سشی پیدا کرده بغیر دخده ندی نور و دا چکمو سیزون تتاسو تاسو ویس اشی پیدا کرنے بلی الظالمون فی بلال مومین بلکی دا مشرکان زالمان تو یو سرگند دم رای کنی آغا سیز که خدیوی چیشی نو دی جور کنی آغا دوی خدی چیار چی جور کنی آغا باقیان وصل اللہ و تمارک سال لقمان حکیم سے بیان دی نشان دی